Ebu Ejub El Ansariu radhiyallahu anhu transmeton se i dërguari Allahu teleyhi selam ka thënë: Kush agjiron Ramazanin e pastaj e pason atë me 6 ditë nga muaji Shawal, llogaritet sikur ta kishte agjëruar tër vitin. Transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund tësohen nga jamea-mbret.com.